Capitolul 15. Coarne și copite A fost odată un biet negustor particular. Era un om destul de bogat. Proprietar al unui magazin de galanterie, situat peste drum de cinematograful Capitol, vindea liniștit lenjerie, dantele, cravate, nasturi și alte mărfuri mărunțele, dar la care se câștiga bine. Într-o seară veni acasă schimbat la față. Fără să spună niciun cuvânt, cotrobăii prin bufet, scoase de acolo o găină întreagă rece și, plimbându-se prin o daie, o mâncă toată. După asta deschise din nou bufetul, scoase o bucată întreagă de krakauer, de vreo jumătate de kil, se așeză pe scaun și, cu privirea sticloasă pironită în același punct, mestecă încet toată jumătatea de kilogram. Când întinse mâinile să ia și niște ouă tari de pe masă, nevastă să îl întrebă speriată. Ce s-a întâmplat borea? O nenorocire, răspunse el, băgând în gură un nou tare ca de cauciuc. Mi s-a pus un impoz îngrozitor. Nici nu pot să-ți închipui. Și de ce mănânci atât de mult? Trebuie să-mi alung gândurile cu ceva, răspunse negustorul particular. Sunt îngrozit. Și toată noaptea negustorul se învârti prin odăile sale, unde numai șifoniere avea vreo opt bucăți, și mâncă. Mâncă tot ce era în casă. Era îngrozit. În ziua următoare, închirie jumătate din magazin unui negustor de articole de papetărie. Acum, într-o vitrină se aflau cravate și bretele, iar în alta a târna, agățat de două frânghiuțe, un uriaș creion galben. Veniră apoi vremuri și mai grele. În magazin apăru un al treilea coproprietar. Un ceasornicar care împinse creionul într-o parte și ocupă jumătate de vitrină, un ceas de bronz cu o psihe, dar fără minutare. Și în fața bietului negustor de galanterie, care acum nu mai înceta să zâmbească ironic, ședea în afară de plicticosul pânzător de creioane și un sornicar cu o lupă neagră înfiptă în ochi. Nenorocirea se mai apătu încă de două ori asupra negustorului de galanterie și în magazin se mai mutară un meșter instalator care a prins imediat un primus de lipit și un negustor cu totul ciudat, căruia îi intrase în cap că, abia acum, în anul 1930 de la nașterea lui Hristos, venise vremea ca populația Cernomorscului să se arunce asupra mărfii pe care o vindea el și anume Guleretari. Și firma, cândva falnică și unică la părinți a negustorului de galanterie, căpătă un aspect dezgustător. Comerț de galanterie, industrie de produse de galanterie, B, culturi trigger. Reparăm tot felul de ceasornice B. Pavel Bure, Glazius Schenker. Articolele de papetărie și rechizite de birou. Orice furnitură pentru pictorii și funcționarii sovietici Lev Sokolovski. Reparații de țevi și instalații sanitare. M. Fanatiuc. Specialitate Guleretar din Leningrad, Karl Paviainen. Clienții intrau cu frică în magazinul care odinioară avea un aspect atât de frumos. Meșterul ceasornicar Glazius Schenker, înconjurat de rotițe, pensnezuri și arcuri, dea sub diferite ceasornice, printre care și un orologiu de turn. În magazin sunau, des și asurzitor, deșteptătoarele. În fundul încăperii se înghesuiau elevi care căutau caiete ce nu se găseau nicăieri. Carl paviainen își tot tundea gulerașele cu foarfecele ca să-i treacă timpul în așteptarea clienților. Și nu apuca serviabilul B, cultur-trigger, să întrebe o cumpărătoare ce doriți, că instalatorul fanatiu lovea tare cu ciocanul într-o țeavă ruginită și toată funinginea de la lampa de lipit se așternea pe marfa de galanterie fină. Până la urmă, ciudatul combinat particular se destrăma și Carl paviainen își luă o birjă, încărcă în ea marfa sa anacronică și se topi în beznă. După el trecu în neant și comerțul cu mărfuri de galanterie și cel cu articole de papetărie și rechizite de birou, urmărite de inspectori financiari călări. Fanatiu căzu în patima beției. Glazius Schenker intră în cooperativa de ceasornicari timpur noi. Oblonul încrețit de fier căzu bubuind. Dispăru și firma caragioasă. Dar nu trecu mult și oblonul se ridică din nou, iar deasupra fostei arce a particularilor apărut o mică tăbliță îngrijită, filiala din Cernomorsk a oficiului din Arbato pentru colectarea coarnelor și copitelor. Cine ar fi aruncat o privire în magazin ar fi văzut că teșghelele și rafturile dispăruseră, că podeaua era proaspăt spălată, că lângă pereți stăteau mese de birou de culoarea gălbenușului, iar pe pereți atârnau afișele obișnuite la instituții, cu indicarea orelor de primire și cu recomandarea de a nu strânge mâna, fiindcă e nehigienic. Instituția nouă născută avea chiar din naștere o bară de apărare împotriva vizitatorilor, care nu apăduse încă. Lângă o măsuță pe care un samovar galben scotea aburi și șuiera cu glas pițigăiat, plângându-se de soarta sa de samovar, ședea un curier cu un dinte de aur. Frecând cănile pentru ceai, el fredona supărat, ce vremuri, Doamne, sunt acu, ce vremuri, leu, Nu se mai crede în Dumnezeu, nu se mai crede, nu! Dincolo de bară umbla de colo până colo un voinic roșcovan. Din când în când se apropia de mașina de scris, izbea cu un deget gros și țeapăn în claviatură și râdea în hohote. În fundul biroului, sub o tabliță pe care scria directorul filialei, ședea marele maestru luminat de o lampă de birou părăsiseră de mult hotelul Karlsbad. Toți membrii echipajului Antilopei, cu excepția lui Kozlević, se instalaseră la cuibul cațelor, la Vasisoali Lohankin, care era scandalizat la culme de lucrul acesta. Încerca să el să protesteze, arătând că n-a închiriat camera la trei persoane, ci uneia singure, unui intelectual celibatar, dar o îi răspunsese nepăsător. Monde eu, Vasisoali Andreevici, nu te mai frământa! Dintre toți trei, doar unul singur, eu sunt intelectual, așa că condiția e respectată. La plângerile următoare ale gazdei, Bender răspunsese rațional. Mind God scumpul meu vazizualii, poate tocmai în asta stă marele adevăr al poporului. Și Lohankin se liniști pe loc, după ce mai întâi stoarse de la o stac 20 de ruble. Panikovski și Balaganov se acomodară de minune în cuibul cațelor, și glasurile lor răsunau stăpâne în corul întregului apartament. Ba Panicovski fusese chiar acuzat că noaptea fură petrol din primusurile altora. Mitrici nu întârzie să-i facă cu acest prilej lui Ostap o observație ironică, la care marele maestru îi răspunse fără cuvinte cu una în piept. Oficiul pentru colectarea coarnelor și copitelor fusese deschis din mai multe motive. Cercetările în cazul Coreico spuse o stat ar putea să ne răpească foarte mult timp. Cât timp știe numai Dumnezeu. Și întrucât Dumnezeu nu există, nu știe nimeni. Groaznică situație. Poate un an, poate numai o lună. În orice caz e nevoie să avem o situație legală. Trebuie să ne încadrăm în masele active ale slujbașilor. Această situație juridică ne va da oficiul. Pe mine mă atrage de mult activitatea administrativă. În adâncul sufletului sunt un birocrat și un încurcă lume. Vom colecta ceva foarte caragios. De pildă, lingurițe de ceai, jetoane cu numere pentru câini sau păr pentru peri. Ori, poate și mai bine, coarne și copite. Admirabil! Coarne și copite pentru necesitățile industriei de piepteni și port-țigarete. Adică, de ce n-ar exista o instituție ca asta? În plus, am în valijoara mea hârtii minunate cu antete pentru toate împrejurările și o ștampilă rotundă, așa numită ștampilă de rangul întâi. Banii pe care Coreico îi refuzase și pe care Scrupulosul Ostap socotise că-i poate trece acum la venituri, fură depuși la bancă în contul curent al noii instituții. Panikovski se revoltă din nou și ceru ca banii să fie împărțiți ceea ce îi atrase ca pedeapsă numirea sa într-o funcție prost plătită și înjositoare pentru natura sa iubitoare de libertate, și anume în funcția de curier. Balaganov căpătă postul de răspundere de împuternicit pentru copite cu o leafă de 92 de ruble. Fu cumpărată din piață o mașină veche de scris Adler, din care lipsa litera E și fu înlocuită cu litera E. De aceea, chiar prima adresă expediată de Ostap către magazinul de articole de recuzită sună astfel. Îliburați prezentatorului, Curierul Tov Panikovski, pentru filiala din Cernomorsk recuzita de birou în valoare de 150 rublă, 150, în contul direcții din orașul Arbatov. Anexa, fără anexa. Mi-a dat Dumnezeu un dobitoc împuternicit pentru copite, spuse supărat Ostap. Nu poți să-i dai nicio sacină. Am cumpărat o mașină cu accent turcesc. Prin urmare, eu sunt director de filială, ești un porcșura asta e. Dar nici măcar mașina descris cu pronunție stranie nu putu să întunece lumina bucuriei Marelui Maestru. Noul tărâm de activitate îi plăcea foarte mult. Din ceas în ceas venea la birou cu cumpărături. Aducea mașini și aparate de birou atât de complicate încât curierul și împuternicitul rămâneau cu gura căscată. Cumpărase perforatoare, prese de copiat, un taburet cu șurub și o călimară scumpă de bronz, formată din câteva căsuțe de țară, pentru cerneluri de diferite culori. Această operă se chema cu fața spre sat și costa 150 de ruble. Culmea o constitui un compostor de cale ferată din fontă cerut de o stab de la gara de pasageri. Spre sfârșit, venderea aduse niște coarne de cerb ramificate. Oftând și plângându-se de salariul său mic, Panikovski le fixă pe perete deasupra mesei șefului. Totul mergea bine, chiar admirabil. Munca planificată suferea numai de lipsa inexplicabilă a automobilului și a minunatului șofer, Adam Koslevici. În a treia zi de existență a oficiului apărut primul vizitator. Spre uimirea generală era un poștaș. El aduse opt scrisori și, după ce stădu puțin la taifas cu curierul Panikovski, plecă. Printre scrisori se descoperiră trei înștiințări prin care un reprezentant al oficiului era convocat de urgență la diferite consfătuiri și ședințe, cătești menționând că prezența e obligatorie. Prin celelalte hărți, diferite instituții necunoscute, dar existente, după cum se vede, cereau să li se prezinte tot felul de date, situații și tabele în mai multe exemplare, tot urgent și tot obligatoriu. Ceia a stați paustac nu mai departe decât acum trei zile eram ca un vultur de munte. Liber, pâlfâiam din aripi, când și încotro voia, iar acum poftim, prezență obligatorie. Constat că în orașul ăsta există o mulțime de oameni care au o nevoie imperioasă de o stab-bender. Și atunci cine va duce toată această corespondență cu prietenii? Va trebui să facem cheltuiel și să ne vizuim statele de personal. E nevoie de o secretară pricepută care să se ocupe de corespondență. După două ore, îi căzua altă belea pe cap. Veni un țăran cu un sac mare și greu. Cine primește coarnele?" întrebă el, lăsând de saga pe podea. Marele maestru se uită pieziș la vizitator și la marfa lui. Erau coarne mici, strâmbe și murdare și o staple privi cu dezgust. Dar e bună marfa?" întrebă prudent directorul filialei. Păi uitați-vă și dumneavoastră voastră ce coarne grozave spuse cu foc țăranul, apropiindu un corn galben de nasul marelui maestru." Coarne prima întâia, cum scrie la carte. Fură nevoit să cumpere marfa, deoarece corespundea condițiilor cerute. Apoi țăranul se așeză să bea ceai cu Panikovski și povesti vreme îndelungată despre viața de la țară, făcându-l pe ostap să fie arbă de enervarea firească a omului care a aruncat pe fereastră 15 ruble. Dacă Panikovski mai dă drumul unui purtător de coarne de ăsta, spuse ostap după plicarea vizitatorului, poate să se lingă pe bot de slujbă de acum înainte. Îl dau afară fără preaviz și în general ne ajunge atâta activitate de stat. E timpul să ne apucăm de treabă. După ce atârnă pe ușa de sticlă o tabliță pe care scria repaus, directorul filialei scoase din dulap mapa în care susținea că se află Marea Azurie și Vaporul Alb și după ce bătu cu palma pe ea zise Iată de ce se va ocupa biroul nostru. Acum acest dosar nu cuprinde nicio filă. Dar vom da de capătul firului, chiar dacă pentru asta va fi nevoie ca Panikovski și Balaganov să fie trimiși în deplasare în nisipurile din pustiu care acum sau la Cremenciuc spre a aduce material pentru anchetă. În momentul acela, clanța de la ușă a început să se miște. De cealaltă parte a geamului, un bătrân cu o panama cărpită cu ața albă și purtând o haină largă de șantung, sub care se vedea o vestă de pichet, întindea gâtul său de găină ca să se uite și lipea de geam o ureche mare ca să asculte. Închis, închis, se grăbi să strige Ostap. Colectarea copitelor s-a sistat temporar. Totuși, bătrânul continua să facă semne cu mâna. Dacă Ostap nu i-ar fi dat drumul bătrânului cu vesta albă, poate că romanul ar fi urmat altă linie și, firește, nu s-ar mai fi produs evenimentele surprinzătoare la care hudat să ia parte, atât marele maestru împreună cu Nevricosul și veselul său curier și împuternicitul pentru copite, cât și multe alte persoane, printre care un oarecare înțelept din Orient, nepoata bătrânului autor de rebusuri, un vestit militant pe tărâm social, directorul Herculesului precum și un mare număr de cetățeni sovietici și străini. Dar o deschise ușa. Zâmbind trist, bătrânul trecu după bară și se așeză pe un scaun. Închise ochii și rămase tăcut pe scaun vreo 5 minute. Nu i se auzeau decât șuierăturile scurte pe care le scotea din când în când, pe nasul lui ca de mort. Când personalul biroului, convins în sfârșit că degeaba așteaptă ca acest vizitator să vorbească, începu să se sfătuiască în șoaptă cum să îi se scoată mai repede leșul în stradă, bătrânul ridică pleoapele pământii și zise cu o voce joasă Numele meu e Funt. Funt. Și, după părerea dumii tale, asta e suficient ca să dai buzna într-o instituție închisă la prânz?" îl întrebă amuzat Ostap. Dumneata râzi, răspunse bătrânul, dar numele meu e Funt. Am 90 de ani. Și ce dorești, întrebă Ostap, care începuse să-și piardă răbdarea. Dar cetățeanul Funt se cufundă din nou în tăcere și rămase căcut destul de mult timp. Aveți aici un birou, zise el în sfârșit. Da, da, un birou, îi dădugues Ostap. Mai departe, mai departe. Dar bătrânul nu făcea decât să se mângâie cu o mână pe genunchi. Vedeți pantalonii ăștia, de pe mine rostie el după o lungă tăcere. Sunt pantaloni de Paști. Înainte îi îmbrăcam numai de Paști, acum îi port în fiecare zi. Și cu toate că Panicovski îi dădu una în spate să-i scoată vorbele mai repede, Fund tăcu din nou. Cuvintele le rostea precipitat, dar între fraze făcea pauze care dureau uneori și trei minute. Pentru oamenii care nu erau obișnuiți cu el, felul de a vorbi al lui Fund putea să-i facă să turbeze. Ostap se și pregătea de altfel să-l ia, nu de fundul pantalonilor săi pascal și dezgarda sclobită și să-l dea afară, când bătrânul deschise din nou gura. Și ceea ce spuse în continuare suscita atâta interes, încât Ostap fu nevoit să se împace cu vorbirea lui în rate seculare. Nu aveți nevoie de un președinte?" întrebă Funt. Ce fel de președinte?" exclamă Bender. Unul oficial, într-un cuvânt un director general al instituției. Păi, director sunt eu. Prin urmare, ai de gând să stai singur la răcoare. Atunci de ce nu mi-ai spus din capul locului și mă bați la cap de două ore?" Pătrânul cu pantalon de paști se înfuriase, dar pauzele dintre fraze nu le scurtase. Eu sunt fund," repetă el cu suflet. Am 90 de ani. Toată viața am slujit de paravan pentru alții. Asta e profesiunea mea, să sufăr pentru alții." Aha, ești om de paie?" Da, fă cu bătrânul, dând din cap cu demnitate. Sunt președintele răznet, fund. În capul meu s-a spart totdeauna, toate. Mereu am stat la pușcărie. Și sub Alexandru al doilea, Eliberatorul, și sub Alexandru al treilea, Pacificatorul, și sub Nicolae al doilea, Impilatorul. Și bătrânul, înșirând țarii, îndoia încet, deget după deget. Am stat și sub Cherenskii. În timpul comunismului de război, e drept, n-am stat deloc, căci a dispărut comerțul cinstit și n-am mai avut de lucru. Dar, în schimb, vai cât am stat în perioada nepului! Vai cât am stat! Dar au fost cele mai frumoase zile din viața mea. În patru ani n-am petrecut în libertate mai mult de trei luni. Am măritat-o pe mea Golconda Evsevna și i-am dat zestre un pian cu coadă, o păsărică de argint și 80 de ruble în monede, de câte 10 ruble aur. Acum umblu și nu mai recunosc cernomorful nostru. Unde au dispărut toate? Unde-i capitalul privat? Unde-i prima societate de credit reciproc? Unde-i, vă întreb, cea de-a doua societate de credit reciproc? Unde este asociația de încredere? Unde sunt societățile pe acțiuni cu capital mixt? Unde sunt? O mizerie. E revoltător. Acest scurt discurs ținu relativ puțină vreme, o jumătate de oră. Ascultându-l pe fund, Panikovski se înduioșă. El îl trase pe Balaganov deoparte și șopti cu respect. Se vede imediat omul din alte vremuri. Acum o culmânarea până să dai de unul și în curând n-au să mai existe deloc. Și servi amabil bătrânului o ceașcă de ceai dulce. Ostat îl mută pe președintele Paratrăznet la biroul său directorial, porunci să se închidă ușa și începu cu răbdare să pună întrebări veșnicului deținut, care și-a sacrificat viața pentru prietenii săi. Președintele vorbea cu plăcere. Dacă nu s-ar fi odihnit atât de mult între fraze, s-ar fi putut spune chiar că sporovăiește, fără punct și fără virgulă. Nu cunoști pe unul Alexandru Ivanovici Koreiko, întrebă o uitându se la dosarul legat cu șireturi de ghete. Nu-l cunosc," răspunse bătrânul. Nu cunosc pe nimeni cu numele ăsta." Dar cu Hercule s-a avut vreodată de a face?" Când auzi auzit cuvântul Hercules, președintele se mișcă ușurel. Ostap nici nu băgă de seama această ușoară mișcare, dar dacă în locul lui ar fi fost oricare altă vestă de pichet de la Cafeneaua Florida care îl cunoștea de mult pe fund, Valiadis de pildă, acesta și-ar fi zis imediat în sinea lui. Fund e ca pe tăciune aprinș, e pur și simplu apel pisit. Cum să nu cunoască fund Herculesul când ultimele patru șederi în pușcărie erau legate direct de această instituție? De pe urma Herculesului se hrăneau câteva societăți particulare pe acțiuni. A existat, de pildă, o societate intensivnic. Funt a fost invitat să dețină funcția de președinte. Intensivnic a primit de la Hercules una contomare pentru ca să colecteze nu se știe ce material lemnos. Președintele Paravan nu-i ținut doar să știe ce se petrece spatele lui. Și imediat după asta societatea a dispărut. Cineva a pus mâna pe bani, iar Funt a încasat șase luni închisoare. După intensivnic, s-a constituit o asociație pe încredere cedrul muncitor, firește sub președinția tot a venerabilului fund. S-a luat, bineînțeles, de la Hercules aconto conto pentru a-i furniza cedrul uscat. Bineînțeles că s-a produs pe neașteptate un faliment, cineva s-a îmbogățit, iar fund, pentru leafa lui de președinte, a plătit cu pușcăria. Apoi a luat ființă Uniunea Fierăstraelor. Hercules a dat aconto, firma a dat faliment, cineva a avut gologani în buzunar. Fond a fost vârât la gherlă și iar a apărut o firmă, tăietorul de lemne din sud. Hercules a conto, firma faliment, X căptușit cu un câștig gras, Funt căptușit cu închisoare. Dar cine punea mâna pe bani între văstăruitor plimbându-se în jurul bătrânului? Cine conducea efectiv? Bătrânul sorbea tăcut ceaiul din ceașcă și ridica încet ploapele grele. Cine știe, spuse el amărât? Lui Fond nu-i se destăinuia nimic. Eu trebuia să fiu numai paravan, asta era profesia mea. Și am fost sub Alexandru al Doilea, și am fost sub Alexandru al III-lea, și am fost sub Nicolae Alexandrovici Romanov, și am fost sub Alexandru Feodorovici Cherenschi, și am fost și în perioada Nepului, înainte de punctul lui culminant, în timpul punctului lui culminant și după punctul lui culminant. Acum însă sunt fără lucru și trebuie să port pantalonii de paște. Ostat continuă încă multă vreme să-i stoarcă cuvințel cu cuvințel. Cu cu se comporta asemenea unui căutător de aur care trece prin sită tone de măl și nisip ca să dea pe fund de câteva filișoare de metal prețios. Îl înghiontea pe fund cu umărul când acesta înceta să moțăie și chiar îl gâdila la subțioară. După toate aceste manevre, izbuti să afle că, după părerea lui Fund, în spatele tuturor acestor societăți și firme falimentare, se ascundea fără îndoială aceeași persoană. Cât privește Herculesul, ul era fost mulț de multe sute de mii de ruble. În orice caz, adăugă străvechiul președinte Paravan, în orice caz, acest necunoscut e un cap? Îl cunoașteți pe Valiadis? Nici Valiadis n-ar izbuti să-l bage pe omul ăsta în cofă." Dar pe Brian?" întrebă Ostap zâmbind, amintindu-și de adunarea vestelor de pichet de lângă fosta cafenea Florida. Pe Brian ar putea Valiadis să-l bage în cofă? Ce părere ai?" Cu niciun preț," răspunse fund. Brian e un cap." Mișcă trei minute din buze, fără să scoată niciun sunet, apoi adăugă. Hoover e un cap. Și Hindenburg e un cap. Hoover și Hindenburg sunt două capete. Ostap se sperie. Cea mai bătrână vestă de pichet se cufunda în mocir la politicii înalte. Dintr-o clipă în alta ar fi putut să înceapă să vorbească despre pactul Kellogg sau despre dictatorul spaniol Primo de Rivera și atunci nicio forță din lume nu l-ar mai fi putut abate de la această îndeleticire înaltă. Și chiar apăru un ochii lui o de idioțenie, iar deasupra gulerului său scrobit, mărul lui Adam a se mișca prevestind nașterea unei noi fraze. Bender deșurbă repede un bec electric și îl trânti de pământ. Becul se sparse cu pocnetul rece al unui foc de armă. Numai așa reuși să abată pe președinte de la problemele internaționale. Și, profitând repede de împrejurare, o stapă îl întrebă. Te vezi totuși cu cineva de la Hercules în legătură cu acontul?" Eu n-aveam de-a face acolo decât cu contabilul Berlaga, care era salariatul lor. Personal, altceva nu știu nimic. Mie nu-mi spuneau nimic. Oamenii au nevoie de mine numai ca să servesc de acoperire. Am servit de acoperire pe vremea țarismului și pe vremea socialismului și pe vremea hatmanului și pe vremea ocupației franceze. Brian e un cap. Nu mai puteai smulge nimic de la bătrân. Dar și ceea ce spusese îngăduia pornirea cercetărilor. Aici se simte laba lui Coreico," se gândi Ostap. Directorul filialei din Cernomors ca oficiului din Arbatov pentru colectarea de coarne și copite se așeză la birou și trecu pe hârtie discursul președintelui fund. Reflecțiile asupra relațiilor dintre Valiadis și Brian le omise. Prima filă a anchetei clandestine, în legătură cu milionarul clandestin, fu numerotată, perforată la locul cuvenit și pusă la dosar. Ei, angajați un președinte," întrebă bătrânul, punându-și panamaua cărpită. Văd că biroul vostru are nevoie de un președinte." Nu cer mult. 120 de ruble pe lună, în stare de libertate și 240 la închisoare, 100% spor în caz că munca are un caracter vătămător." Poate că o să te luăm," zise Ostap. Fă o cerere și înaintează un în puternicitului pentru copite.